Підняв тих беззбройних І розбив султанське військо Став своїм для тих людей Вони допитувалися Хто ти? І хоч не мав доволі часу Все ж не квапився Уникав прямої відповіді Віджартовувався Той, що свині, дядьком не називає І ще вчив їх Що коли хочуть поменшити якийсь злочин Слід його тільки вдало назвати Не різанина, а сутичка не втікати від погоні, а збунтуватися проти переслідування. Так і султанові міг би сказати, що не замахувався на його життя, а тільки страждав від несумісності крові з Селімом відтоді, як того названо спадкоємцем трону. Самозванець почув про Баязида і прислав спитати, хто такий. Як він міг себе назвати? Сказати, шах де султанський син, був би негайно вбитий повстанцями, які визнавали тільки одного султанського сина, того, що називався Мустафою Він сказав, товариш вашого Мустафи з овечого загону Цим людям, які все життя пасли овець, сподобалися такі слова Вони переказали їх Мустафі, а той теж згадав овечий загін і зрозумів, хто до нього прибув Він покликав Баязида до себе і влаштував йому пишну зустріч, для якої засмажено було цілого оленя польованого в горах. Оленя принесено на сплетених з білої лози ношах. В його спині стирчав гострий мисливський ніж. Самозванець показав на той ніж Баязидові і промовив привітно. Хай шановний гість перший почне учту. Жодного своїх людей Баязид не мав коло себе. Був сам серед найвірніших прибічників Лже Мустафи. Але що таке вірність? Хіба вона не має меж? Вона кінчається на березі тих рік, в яких тече кров, не вміючи споруджувати мостів. До того ж сам Лже Мустафа не покладався навіть на своїх найближчих. З них до голови був у сталевих кольчугах, на голові мав сталевий шолом, сталевими пластинками закрив собі вуха, шию, на колінах, на ліктях, на плечах мав товсті мідні місюрки. Не було видно ніде жодної смужки шкіри, жодної щілини, крізь яку можна б прорубатися мечем. Кому ж вірив цей чоловік? «Ти так і спиш?» – спитав Баязид «А що?» – спокійно відмовив той Пересторога, поки сяду на трон у Стамбулі Хотів же розділити зі мною царство? Хотів Тоді як же Стамбул? Стамбул зостанеться столицею Румелії Тобі все, що по той бік Босфору Баязид засміявся «Мені Стамбул ні до чого, люблю Бурсу «Є шиль бурса. Що може бути краще на світі?» Баязид примірився до оленя. Вибирав найсоковитіший шматок, здається, там, де бугряться шийні м'язи. Взявся за вичовгану ручку мисливського ножа, спробував лезо, гостре як міст, по якому душі правовірних мають потрапляти в рай. В півока глянув на самозванця, і при світлі вогнища блиснула в того вузька смужка шкіри під підборіддям між кольчугою і захисною сіткою шолома. А чи ти чув, приміряючись до Оленічого сідла, поволі мовив Баязид, чи чув ти, як колись пір султан Абдал підняв повстання селян проти падишаха Сулеймана, об'єднавшись з Кизилбашами, і за це був повішений у Сівасів або про те, як давно-давно самозваний син сельджуцького султана Кей Кавуса Лжесіявуш підняв бунт у Мунке. «До чого тут Лжесіявуш?» – невдоволено спитав самозванець. Його впіймали, зідрали з нього живцем шкіру, набили соломою і возили по городах для страху. Так буває з усіма самозванцями. Кажучи це... Вігнав лже Мустафін ножа в горло, і той захрипів, закликотів кров'ю, став валитися просто в вогнище. «Я султанський син Баязид!» – крикнув Шахзаде. «А це мерзенний самозванець, який ошукував усіх вас!» Ірвонув свій халат і показав їм золотий панцир. Але золото не засліпило тих людей. Їх вразила смерть того, за ким вони йшли, кому вірили. Тепер він був мертвий. І вони стали безпорадні, мов діти. Мовчки розходилися по своїх горах, а Баязид, відіславши султанові голову самозванця, поїхав до Едірне ждати помилування Стамбула. Замість помилування йому визначено Амасію.